la microfon este pilotul Valeriu care aduce cu multă bucurie programul LED 239 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Rumina Vieții. Scopul acestei emisiuni este prezentarea unui mănunchi de meditații asupra întreg noului testament luat verset cu verset. Meditațiile de astăzi ne aduc ocazia programului le 239 în fața versetului 42 de la Luca de la capitolul 20. Înainte de a citi versetul 42 în combinație cu versetul 43 urmate de explicațiile însoțitoare, haideți să facem încheierea studiului sumar, destul de general, asupra sufletului făcut împreună cu Richard Wurmbrand în broșura Ogrinda sufletului omenesc. După ce am citit despre stricăciunea mecanismului sufletului omenesc, stricăciune care dovedește din plin nevoia nașterii din nou despre care am vorbit, astăzi citim despre semnele însoțitoare ale pocăinței. Așadar, toți de aceia dintre ascultători care au luat cunoștință despre starea aceasta jalnică a sufletului, fiind irecuperabili înaintea lui Dumnezeu și care totuși își doresc să aibă părtășie cu Dumnezeu, au primit și porunca lui Dumnezeu de a se pocăi și venind astfel înaintea Domnului, Domnul care abia așteptat lucrul acesta le oferă imediat nașterea din nou, nașterea în ei, în Duhul lor, a unei ființe noi, cerești, ființe noi care sub călăuzirea și puterea Duhului Sfânt îi duce pe cei în care s-a născut până în viața veșnică. Iată acum semnele însoțitoare ale acelui care s-a pocăit. Cel pocăit adică omul în sufletul căruia s-a produs schimbarea radicală despre care am vorbit, se întoarce în modul cel mai natural spre Dumnezeu. Eliberat de toate deformările și minciunile, sufletul se întoarce în mod natural spre Dumnezeu din toată puterea lui și dă slavă Creatorului prin Duhul Cel Sfânt care locuiește acum în el. Acum drumul spre o credință puternică în Evanghelie este deschis. Toate păcatele sufletului pocăit sunt iertate. Nu îi se mai țin în seamă faptele trecutului, care nici nu puteau fi decât rele. Cel pocăit este o făptură nouă și nici nu ar fi drept ca făptura nouă să fie făcută răspunzătoare pentru păcatele celelalte făpturi, făptura veche. Sufletul distinge acum clar că Isus este mesagerul lui Dumnezeu și și face prieten. Sufletul începe să aducă roade de o mare finețe: dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe și înfrânarea poftelor. Lucruri cum nu mai găsești nicăieri în lumea aceasta. Împlinind porunca lui Sus, omul pocăit primește și botezul. Lui nu-i mai este frică de nimic. Chiar dacă îl vor omorâ pentru viața lui cea nouă, el nu se teme, fiindcă acum este ferm încredințat că va avea parte de o fericită înviere din morți. El zice împreună cu Pavel, dacă trăiesc, trăiesc pentru Hristos, iar dacă mor, moartea e pentru mine un câștig. Iată așadar semnele minunate și distincte, semnele vădite care deosebesc pe un pocăit adevărat de un pocăit doar cu vorba. Un pocăit adevărat se bucură cât trăiește să-l arate pe Hristos prin viața și trăirea lui. Iar când este vorba despre moarte, el nu se teme, pentru el moartea înseamnă nu numai un locul cu verdeață, ci înseamnă locul unde va putea să-l vadă pe Hristos așa cum este el, pentru că atunci când vom fi cu el, cu Hristos, vom fi așa cum este el, așa ne spune cuvântul. Iubitul meu ascultător, ai tu bucuria aceasta în viață cât trăiești? Ai tu destinul acesta, ți-ai ales tu ca scop al vieții arătarea lui Hristos prin gândurile, vorbele și faptele tale? Cu privire la moarte, ai tu bucuria întâlnirii cu Hristos? Iată semnele distincte ale unui pocăit adevărat, ale unui credincios care este credincios, nu care se numește credincios. Vorbind tot despre felul cum privește moartea un credincios, relația dintre credincios și Hristos, câtă vreme credinciosul este încă în trup pe pământ, este relația dintre un iubit și o iubită, care corespondează prin scrisori. ce își doresc mai mult unul altuia decât clipa când se vor putea întâlni și se vor putea privi în ochi? Se vor putea auzi unul pe celălalt și vor putea fi împreună. În același fel, un credincios care are pe Domnul Isus Hristos acum are relația cu El într-un fel zis de departe. Iar ceea ce își dorește cel mai mult este, cum spunea și Apostolul Pavel, și cât de mult doresc să fiu împreună cu Hristos, adică să fie clipa când transformați din nou în ființe cerești. Vom fi împreună cu Hristos, cu acela pe care acum l-am iubit, fără să-l vedem. De aceea, lucrurile acestea pământești nu prețuiesc nimic, n-au nicio valoare în ochii credincioșilor, decât atât să-i ajute să treacă dincolo. Sunt un fel de pod de care se folosesc în trecerea lor spre veșnicia fericită. Ajută-ne, Doamne Tată Ceresc, să nu mai punem nicio valoare pe lucrurile acestea, decât ca pe niște instrumente de care să ne folosim pentru a ne pregăti veșnicia fericită a sufletelor noastre împreună cu tine. Amin. Dacă spune cineva pierdut o lume de amin. Că acum fug de tine mari și mici, Și oriunde pas cu pas ești ocolit, Tu să-i spui mai atât, Că a greșit. Ai pierdut amici, o mi cio mie dar câștigi veșnicie iar de toate mai presus. Îl ai prieten pe Isus. Ai iertut-o, mie dar câștigi veșnicie iar de toate mai presus. Îl ai prieten pe Isus. Ai pierdut mie dar câștigi o veșnicie, iar de toate mai presus, ai prieten pe Iisus. Mai poți să vrei altceva? Desigur, nu. Nici nu mai ai ce să dorești, că avându-l pe el, ai tot. Cine nu-l are pe el, nu are nimic. Când devii în fiat al unui mare bogătaș, atunci ești moștenitor în mod automat, la tot ceea ce are bogătașul, toată bogăția lui, îți rămâne ție. Când ești înfiat de Dumnezeu, care a făcut toate, nu numai amărâtul ăsta de pământ, ci toate lumii nevăzute și nevăzute, devii moștenitor, parte împreună cu el, prin Domnul Isus Hristos, la tot ce are el. O, biet suflet omenesc, un fir de praf pierdut în spațiu, Îți poți dori mai mult decât atât? Ibiți ascultători, cu aceste gânduri minunate ne îndreptăm acum către meditația asupra Cuvântului Lui Dumnezeu, care începe astăzi cu versetele 42 și 43 citite împreună din Evanghelia după Luca de la capitolul 20. Citim versetele. Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Ne aflăm așadar în împrejurarea în care Domnul a închis gura sa ducheilor în mod rușinos, i-a făcut să tacă, pentru că ei venisele să-L pe Domnul Isus și după ce au tăcut toți, pentru că nu îndrăzneau să-i mai pună nicio întrebare, a venit Domnul Isus cu întrebarea lui. Întrebarea este, cum se zice că Hristosul este Fiul lui David? Întreabă Domnul Isus în versetul 41, după care continuă în versetele 42 și 43. Căci însuși David zice în cartea psalmilor, Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tei sub picioarele tale. Psalmistul David vorbește aici într-o limbă simplă și puternică despre Mesia Hristos, adică Fiul lui Dumnezeu, trimis să mântuiască pe toți fiii lui Adam de sub robia vrăjmașilor. Vrăjmașii sunt păcatul, moartea și diavolul. El... Domnul Isus, prin jet de pe crucea Golgotei, a plătit prețul răscumpărării, și acum s-a înălțat la cer și șa de la dreapta lui Dumnezeu, până ce toți vrăjmașii îi vor fi supuși. Deci, Domnul Isus aduce versetul acesta care spune, șezi la dreapta mea. Dreapta Domnului înseamnă puterea și starea, din care îi vine lui mai bine să supune pe toți vrăjmașii. În cu un scrie, Dreapta și brațul lui cel sfânt i-au venit în ajutor. Așadar, Domnul Iisus citează versetul acesta din psalm care zice „Șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Cu alte cuvinte, stai în puterea mea, stai în locul unde îți vine mai bine să lupți, adică stai în mine, zice Dumnezeu Tatăl, pentru că din mine vine tot harul pentru orice biruință și pentru înfăptuirea oricărui bine. Da, Domnul Isus este în Dumnezeu Tatăl. El este una cu Tatăl și din Tatăl lucrează El și astăzi, ca și atunci când era printre noi cu trup omenesc. Din Tatăl se coboară prin El, prin Hristos, orice dar bun spre noi, și săi. Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Acest cuvânt al lui Dumnezeu este zis pentru Hristos, capul, dar el se potrivește tot așa de bine în înțeles duhovnicesc și trupului lui Hristos, adică biserica. Orice credincios adevărat este un mădular în trupul lui Hristos și în același timp un domn, după cum zice Duhul Sfânt prin gura Apostolului Pavel. Cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihenirii vor domni în viață prin acel unul singur, care este Hristos. Versetul acesta se află la Roman 5, 17. Ca domn, ca stăpân, creștinul adevărat trebuie să șadă la dreapta lui Dumnezeu, adică în Hristos, ca să poată trăi o viață de biruință asupra tuturor răjmașilor din năuntru și din afară. Deci numai cine este domn, adică stăpân, peste toate pornirile lui firești, numai acela poate sta la dreapta lui Dumnezeu, iar ca să fii un astfel de stăpân, trebuie să rămâi în Hristos. Suntem biruiți numai atunci când nu stăm la dreapta lui Dumnezeu, când nu ne folosim de puterea și harul lui ferulvit, pe care ni l-a asejat Dumnezeu lângă noi, ca să luăm cu mâna credinței ori de câte ori avem nevoie. Nu noi biruim, ci Dumnezeu biruiește prin noi. Dacă stăm la dreapta lui, șez la dreapta mea, spune versetul, până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Deci, tu șezi la dreapta mea, iar eu voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Încă un gând, sub picioarele trupului lui Hristos, care este biserica, Dumnezeu va supune pe toți vrăjmașii. La Roman 16.20 citim, Dumnezeul va zdrobin curând pe satana sub picioarele voastre. Numai dacă suntem mădulare vii din trupul viu al Domnului Isus, numai atunci putem sta la dreapta lui Dumnezeu, trăind o viață de biruitori. Versetul 44, Domnul Isus întreabă. Deci David îl numește Domn. Cum este el fiul lui? În înțeles duhovnicesc, numai dragostea numește Domn pe Mântuitorul Hristos, pentru că numai ea îi dă totul în stăpânire. Numai dragostea îl așează în lumina cea mai frumoasă, numai ea îndreaptă pe toți păcătoșii înspre el, înălțându-i numele și jertfa pe cele mai înalte culmi. Dragostea a pe Domnul Isus aici pe pământ la noi păcătoși, și dragostea ne ridică pe noi la el. Deci, David îl numește Domn. David, adică dragostea, este proroc și nu face greșeli. Numele pe care îl dă ființelor și lucrurilor este cel adevărat pentru că îi zvorăște din adevăr. Dragostea și adevărul sunt una. În măsura în care suntem stăpâniți de dragoste, avem lumina adevărului în ochii noștri și nu putem greși nici în vorbire, nici în umblare, nici în lucrare. Dragostea din Dumnezeu poartă în sine Duhul prorociei. Ea știe dinainte calea cea dreaptă și pășește hotărâtă pe ea. David îl numește Domn. Dragul meu, tu ce zici despre Hristos? Ce este El pentru tine? Dacă zici că este Domnul tău, atunci El trebuie să-ți stăpânească toată ființa, toate lucrările și planurile tale. Stau astfel lucrurile în viața ta? Așadar, în versetul 44 pe care l-am citit, Domnul îi întreabă, deci David îl numește Domn, cum este el fiul lui? Iar în versetul 45 citim, atunci a zis ucenicilor săi în auzul întregului norod. Vom afla în versetul următor cele ce a zis, haideți acum să medităm puțin asupra acestui verset. Sunt împrejurări când Domnul Isus vorbește ucenicilor săi, luându-i deoparte din mijlocul norodului ca să le descopere tainele sale. Și acestea sunt cele mai dese Sunt însă și alte împrejurări când le vorbește în auzul întregului norod, pentru ca și ei, și norodul, să învețe lecțiile adevărului. Atât într-un caz cât și în celălalt, ucenicii trebuie să fie foarte atenți, ca să înțeleagă bine lecțiile adevărului, căci împrejurările nu se mai repetă. Prilejurile pierdute, pierdute rămân pentru vecii vecilor. Când Domnul ne vorbește în fața norodului, ia martor norodul pentru adevărul pe care ni l-a spus spre învățătura noastră. Noi avem absolută nevoie de adevărul pe care ni-l spune Mântuitorul nostru și de aceea trebuie să fim foarte atenți atunci a zis ucenicilor săi în auzul întregului norod. Este un mare privilegiu să fii ucenicul Domnului Iisus. Nu toți oamenii au acest privilegiu pentru că nu toți îl caută. Cât de îndatorați ar trebui să fim noi, cei care am primit un asemenea har, cu câtă teamă trebuie să umblăm ca să nu ne abatem din calea ascultării de Dumnezeu și de cuvântul lui Scris, cât de atenți trebuie să fim la lecțiile adevărului, pe care Domnul Isus vrea să ne învețe atât în singurătate, cât și în fața norodului. Ucenicii Domnului Isus au un rost mare pe pământ, căci de aceea a ales El din mijlocul lumii. Să nu uităm nicio clipă lucrul acesta, ca să ne poată folosi Mântuitorul fără nicio piedică în lucrarea Lui. În versetul 46, versetul următor, aflăm cele ce a spus Domnul Isus ucenicilor Săi. Însă, în auzul norodului, citim versetul. Păziți-vă de cărturari cărora le place să se plimbe în haine lungi și să le facă lumea plecăciun prin piețe. Ei umblă după scaunele din tâi în sinagogi și după locurile din tâi la spece. Toate poruncile Domnului Isus sunt date ca să fie împlinite. Neîmplinirea lor atrage după sine multe pagube duhovnicești și Așa stau lucrurile și cu porunca din versetul de mai sus. Păziți-vă! Păziți-vă de cărturare! Aceasta e partea mea în lucrarea mântuirii și desăvârșirii mele. Eu trebuie să împlinesc porunca? Nimeni nu poate împlini în locul meu, nici chiar Dumnezeu. Porunca este păziți-vă de cărturare! Întrebare. Cum mă păzesc de hoți? Răspuns. Punându-mi valorile la dăpost. Cum mă păzesc de fiare? Ocolind bârlogul lor. Tot așa trebuie să mă păzesc de cărturari, adică de cei care se ocupă cu probleme religioase, dar nu sunt întoși la Dumnezeu, de cei care apără partidele religioase, de pe urma cărora au un folos, au slavă de șartă sau câștig mârșav. Discuțiile cu aceștia duc totdeauna la certuri de cuvinte, la aprinderea urii și a altor pagube duhovnicești. Aceștia nu doresc adevărul pentru că, zic ei, adevărul este proprietatea lor. Ei sunt depozitarii lui. Adevărat, scria poetul indian Tagore despre acest soi de oameni. Bigoți sunt aceia care zic adevărul depinde de mine, nu eu depind de adevăr. Porunca Domnului Sus este păziți-vă de căpturari. Toți aceia care învață litera scripturii care învață în școli teologice fără să aibă o întoarcere la Dumnezeu, fără să aibă o pocăință sinceră, fără o primire prin credința Domnului Isus ca Mântuitor personal, toți aceștia fac parte din ceata cărturarilor și fariseilor care urăsc felul de a fi al Domnului Hristos. Repetăm, toți aceia care nu au pe Domnul Isus ca Mântuitor personal, care nu au făcut o pocăință sinceră toți acei care nu sunt întorși la Dumnezeu, dar învață litera scripturii sau școli teologice, toți aceștia sunt cărturari. Ei vor să se folosească de Hristos în scopurile lor, nu vor ca Hristos să se folosească de ei în scopul Lui. În staulul unde se află oile lui Hristos, ei au sărit pe altă parte, n-au intrat pe ușa nașterii din nou. Orice păcătos care s-a întors cu adevărat la Domnul Isus Hristos devine un templu în care locuiește Mântuitorul. El față de ceilalți oameni se deosebește din temelii. Cine n-a devenit un templu al lui Hristos unde locuiește sfințenia, smerenia, blândețea, dărnicia, răbdarea, dragostea, iubirea de frați, Cine n-a devenit un templu în care locuiesc toate aceste virtuți, nu poate fi un om duhovnicesc. El este un locaș al fantomelor și al formelor seci, un cărturar de care Dumnezeu, de care Domnul Isus ne poruncește să ne ferim. Păziți-vă de cărturari, cărora le place să se plimbe în haine lungi și să le facă lumea plecăciun prin piețe. Ei umblă după scaunele din în sinagogi și după locurile din la specie Cunoști pe cel care este stăpâni de Duhul Cărturarilor prin faptul că umblă după locurile din tâi în adunările credincioșilor. De un astfel de om trebuie să ne păzim cu toată puterea și înțelepciunea noastră, fiindcă nu este stăpânit de gânduri sfinte. Creștinul adevărat fuge de locurile din și nici de cum nu luptă pentru ele. Oare câți înțeleg și trăiesc adevărul acesta? Păziți-vă de cărturari! În versetul 47 aflăm mai multe isprăvde ale acestor cărturari, mai multe semne prin care îi descoperim ca să ne putem feri de ei. Citim versetul 47 în care însuși Domnul Isus ne spune semnele unui cărturar de care să ne ferim. Casele văduvelor le mănâncă, în timp ce de ochii lumii fac rugăciuni lungi. De aceea vor lua o mai mare osândă. Acestea sunt fapte din faptele căpturarilor și fariseilor, adică ale oamenilor religioși, dar neîntoși la Dumnezeu. Tot ce fac ei, fac numai de ochii lumii, pentru câștig mârșav și pentru slavă de șartă. Cum ar putea să fie altfel eul vechi al omului? Cei care sunt nentoși la Dumnezeu, nefiind născuți din nou, nu pot să săvârși fapte plăcute lui Dumnezeu, dar caută să facă față îmbrăcând o formă de evlavie ca lumea să-i laude pentru viața lor distinsă. Fățărnicia este mediul în care trăiesc oamenii religioși nentoși la Dumnezeu și în care rodesc faptele filii pământești. Ei caută pe cei slabi, reprezentați aici prin văduve, ca să aibă folos de pe urma lor. Și casele văduvelor le mănâncă în timp ce de ochii lumii fac rugăciuni lungi. Rugăciunea lungă în public este semnul goliciunii lăuntrice a omului și poți ști aproape sigur că cel care rostește rugăciuni lungi este stăpânit de duhul fariseic al slavei de șarte. Rugăciunea creștinului adevărat este scurtă, cuprinzătoare și cu foc când se află în public, adică în adunarea credincioșilor. În prevința aceasta, Domnul Isus ne este un exemplu de săvârșit. Cea mai lungă rugăciune a lui, spusă în mijlocul ucenicilor, este de aproximativ 3 minute și jumătate, așa cum o găsim la Ioan 17. Când este singur, credincioșul se poate ruga cât vrea de lung. Așa făcea și Domnul Isus. El petrecea câte o noapte întreagă în rugăciune când era singur. Mulți dintre credincioși, când se află în adunare, fac din rugăciuni predici. Lucrul acesta nu este plăcut lui Dumnezeu, cu atât mai puțin oamenilor. Să fim cu minte la tot ce ne învață Domnul sus prin cuvântul său, ca să trăim o viață normală creștină, avându-l pe el pilde în toate lucrurile. Iubiți ascultători, la punctul acesta se încheie meditațiile pe care le-am avut rezervate pentru dumneavoastră cu ocazia capitolului 20 din Evanghelia după Luca. Începem acum. Citim versetul 1 din Evanghelia după Luca la capitolul 21, studiul unui nou capitol din Evanghelia după Luca, așa cum am spus, capitolul 21. Citim versetul 1. Iisus și-a ridicat ochii și-a văzut pe niște bogați care și-aruncau darurile în vistierie. Până în ultima a vieții sale pământești, Domnul Iisus a folosit timpul în modul cel mai înalt, învățând pe ucenici și pe oameni adevărul său veșnic. Deși mai avea câteva zile până la moartea sa pe cruce și el știa totul dinainte, deși știa soarta templului și sfârșitul vechiului legământ, totuși, în liniște de plină, a continuat să șadă în templu dând ultimile sale învățături. De la Marele Învățător și Mântuitor să învățăm și noi, urmașii săi, ca să nu ne agităm, să nu ne pierdem pacea atunci când ne aflăm în fața unor evenimente mari, a unei situații deosebite în care trebuie să intrăm, ci să ne continuăm lucrarea în liniște, înălțând cu putere și limpezime adevărul și solia la care am fost chemați. Isus și-a ridicat ochii și-a văzut. Să nu privim la noi înșine la durerile și nevoile în care ne aflăm, căci pierdem priveliștea minunată a adevărului, ne păgubim de strălucirea orizontului ceresc, iar starea noastră se îngreuiază și mai mult ci să ne ridicăm ochii și vom vedea noi fețe ale adevărului. Cu ochii plecați nu poți vedea decât pământul și lucrările lui. Cu ochii ridicați însă, cu ochii duhovnicești, vezi cerul și adevărul lui. La fel face și astăzi Isus, Trupul său, biserica sa vie, își ridică ochii. Se cunoaște cine face parte din trupul lui duhovnicesc prin faptul că își ridică mereu și mereu ochii săi duhovnicești, căutând adevărul veșnic și lucrurile de sus. A văzut niște bogați care își aruncau darurile în vistierie. Iată-l pe Domnul Isus de dat aceasta într-un loc din templu în care obișnuia să stea mai puțin. Se afla în fața lăzii cu bani numită vistieria templului. Talmudul spune că această vistierie era alcătuită din 13 cutii de metal. În această vistierie, vizitatorii templului își puneau darurile pentru templu. Din cele arătate însă de Sfânta Scriptură, era numai o singură ladă mare în templu, așa cum se vede la a doua carte a Regilor, capitolul 12, versetul 9. Lucrul acesta nu are mare însemnătate, ceea ce este de însemnătate pentru noi este faptul că în orice loc ne-am aflat să observăm acolo adevărul și să-l înălțăm apoi cu curaj. Cine are ochii deschiși și ridicați din cele de jos, va vedea adevărul și va primi putere și înțelepciune dumnezească pentru înălțarea lui. Domnul Dumnezeu să ne ajute, iubiți ascultători, să înțelegem bine aceste adevăruri minunate ale Scripturii și primind nașterea din nou, să ne ridicăm mereu ochii către cele ce sunt veșnici noi, către cerul de sus, părăsind durerile, necazurile, plăcerile, bucuriile noastre de pe pământ care sunt toate trecătoare. Nu există bucurie adevărată și temeinică, decât aceea care coboară din cer de la Tatăl Luminilor. Dorind tuturor ascultătorilor emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții să fie oameni cu privirile ridicate mereu spre cer, anunțăm, iubiți ascultători, încheierea programului L239. Ce jert păscumpul tată a, a pe calvar și totuși pentru tine ea poate fi da!